Зі мною На Сибіло, наприклад, я не заміряюся По без мене вистачає кавалерію Іноді мені хочеться Стріпнутися Не фізично, звичайно, а морально, зсередини Але щонайбільше На що я здатен Мряю спогади, від яких хилить у сон Сон Найкращі ліки від життя У вісні я дію То тікаю від якихось бандюків То полюю на ЄТі А найчастіше пливу Захлинаючись водою і самотністю. Як тоді? Сьогоднішній ранок схожий на тисячі інших. Голюся, розкошую під душем, п'ю каву, Виходжу на Майдан, стою у шерензі колежанок, По піввуха вислуховуючи монотонну тираду пана Ніколаса. Піднімаюся ліфтом на сьомий поверх, Штовхаючи перед собою візок із комплектами білизни. І знову. Кімната бедлам зі шприцами і недопавками, кімната офіс із фотографією тулуслих американських тінейджерів, кімната будуар з розкиданою на ліжку білизною. А це щось новеньке. У 713-му дивний запах. Він не задушливо нодотний не алкогольний, наймовірніше дорожній. Так пахнуть валізи, що побували в багажному відділенні пару кросівок Недбало кинута біля дверей. Очевидно, когось оселили тут учорашнього вечора. Ще хтось приїхав гристи камені. Подивимося. У номері напівтемжера. Подвійні штори щільно запнуті. Один із торшерів вімкнений. Кран у лазничтві піднятий, і з нього тоненьким струмком тече вода. Це означає, що тут оселився тюхтій. Ліжко на мій великий подив застелене, на журнальному столику стосик рекламних проспектів і журналів не торкнутий. На спинках стільців нічого зайвого не висить. Біля церкави акуратно розставлена косметика. Нормально. Тут досить лише пройтися полотягом по килому. На ліжку мою увагу привернула розкрита книга, Добряче пошарпана і з пожовтілими стрідками. Я не можу втриматися і заглядаю у неї. Принаймні можна в'ясувати якої національності новий гість? Вірніше, гостя. Оце так. Я навіть присідаю на краєчок клішка. Це три товариші Ремарка. Причому таке саме старе видання 64-го року, яке було у нас вдома. Ну хіба не жах? Я зовсім одвик від рідної кирилиці і навіть від хвилювання не одразу збавнув, що то за книжка. Ленс спрагло дивився на батарею пляшок. Чи не скрутити нам шию одній із них? Це повинен вирішити Роббі, сказав Кестер. Людина одержала подарунок, а ти до неї з такими прозорими натяками. Некрасиво це, Готфріде. А змушувати дарувальників здихати від спраги, по-твоєму, красиво? Відповів Ленс і відкуркував пляшку. Відразу майстерня сповнилась ароматом рому. Святий Мойсею, вигукнув Острід, ми почали принюхуватися. Не запах, а просто якась фантастика оттом. Для гідних порівнянь потрібна найвища поезія. І відчуття було таке, ніби хтось устромив залізну палю моє забитоване монотро і намагався розколупати цей моноліт. У мене навіть зуби звало. Три товариші, я, Дмитрик і Серж, однокласники, Потім одногрупники, Дмитрик ще з першим, у горах десь у Тянчані, його тіла так не знайшли. Він був одержимий ідею зустріти снігову людину, і як розповідали пізніше ті, що кинули його у горах, Дмитрик, дізнавшись про закінчення експедиції, вирішив шукати сам. Пізніше я багато разів переглядав відомі, мутнуваті кадри із ображенням ЄТІ. Мені спадало на думку, що Дмитрик зрештою знайшов цих істот і просто не захотів повертатися. Може, вони були кращі від нас? Серж процвітає в Едмонтоні з дружиною-младкою і трьома дітьми. Про себе взагалі помовчав. Нічого доброго. Я не помітив, що пробув у номері більше часу, ніж належалося. Розхопився, як ужалений, молячи Бога про те, щоб господарка книги не зайшла до кімнати. Швидко вичистив килим, витерпе люку, перестелив простирадла, ідеально розрівняв поверхню ковдри.